Munikiti wa umoja wa Afrika John Ping anasema wafuasi wa Gaddafi huko Libya lazima wakubali kuwa wameshindwa na waache mapigano. Bwana Ping amemsihi bwana Gaddafi kuelewa kwamba wapinzani wake wamechukua uongozi na kuchukua hatua ili kuzuia umwagaji damu zaidi. Ifortyne ripoti kamili mkisomewa na mimi Aida Isa. Huku hofu ukiongezeka hiyo jana kuhusu hatima ya maelfu ya wafungwa wa serikali ya Gaddafi Mwenyekiti Pingwa umoja wa Afrika aliziomba pande zote kusitisha mauaji. There is no to revenge, there is no to continue the killing, a cessation of hostilities. Because it's over. CNT... Si lazima kulipiza kisasi wala kuendelea kufanya mauaji. Lazima uwache chuki kwa sababu TNC imechukua madaraka na Gaddafi anapaswa kufahamu hilo. Nayo TNC nayo pia inapaswa kusita. Kambi zote zinapaswa kuacha mawaji kwa sababu sasa hayana maana. Kambi moja imeshindwa na moja imeshinda. Siku tatu baada ya umoja wa Afrika kusita kuitambua TNC kama mamlaka halali ya Libya, Bwana Ping anasema wapinzani hao wa Gaddafi watakaribishwa kama wakiunda serikali ya muungano. Anasema muungano haimaanishi kumjumlisha Bwana Gaddafi. The seat is waiting for you in the African Union. The seat is waiting for you. Kiti chenu tnc kinaisubiri hapa kwenye umoja wa afrika kile tunachowaomba ni mambo machache tu uhakisho kuwa hii serikali itakuwa serikali ya muungano muungano kwetu sisi haimaanishi kumweka gadafi huko kile tunachosema ni serikali ya muungano na inakubalika ikimaanisha kuwa ni vyema ya shirie Libya yote Mkuu huyo wa Umoja wa Afrika hata hivyo alielezea wasiwasi juu ya ripoti kwamba vikosi vinavyopinga Gaddafi wanaochukua udhibiti huko Libya wamekuwa wa Afrika weusi wanaotuhumiwa kuwa ni mamluki wa Gaddafi. TNC seems to confuse black people with mercenaries. All blacks are mercenaries. If you do that, one third of the population of Libya which is black is also mercenaries. TNC inaonekana inawachanganya watu weusi wote kuwa mamluki. Mkifanya hivyo basi takriban theluthi moja ya watu nchini Libya ambao ni weusi basi nao pia watakuwa ni mamluki. Bwana watu, raia wa kawaida na kuwatendea vibaya. Matamshi ya bwana Pinge yalionekana ni majibu kwa ukosoaji mkubwa baada ya mkutano Amani na Usalama wa Umoja wa Afrika kukataa wito wa kimataifa kuitambua TNC wanadiplomasia kadhaa walisema taasisi hiyo ya Afrika ilionekana kuelemea kwa serikali iliyovunjika ya Gaddafi. Uamuzi huo wa kikao cha Baraza la Usalama na Amani la Umoja wa Afrika ulikuja hata baada ya nchi 20 kati ya nchi 54 kuitambua TNC na kusababisha wakosoaji kusema kuwa baraza hilo limejaa nchi zilizokuwa na uhusiano wa karibu na bwana Gaddafi Libya inaendelea kushikilia kiti cha baraza la amani na usalama la umoja wa Afrika japo balozi wa Tripoli Ali Abdullah Awidan wiki iliyopita pande na sasa anaunga mkono serikali ya TNC alisema uamuzi wa baraza hilo ni kizuizi cha muda tu